Berriakintza zurekin eta lehenik estatuak urtarrileko uoldeekin edo luk ditatzekin kaltetu erri batzu ondamendi natural izendatu ditu. Horiek dira lehuntze ustaritze, endaia edo miarritze, horren behazen besteak beste lehuntzeko hau bi familiak etxerigabe baitziren urtarriletik gutxi ziren orain arte, Siberuako herrietako festetako afitxak elebidunez egiten zituzten herriak, Siberuako herri elkargoak, afitxak berriz ere elebidunean naian diru laguntza proposatu zien besta komitei gaur egun lauspabost herrietatik, ama bost izatera pasadira afitxak elebidunez egiten dituzten herriak. Eta azte ondarruntan izanen da azkaingo kiroletan Jose Iria japezadertzalearen omenaldia, lekuak jadanik atxikitzen aldira azkaine maule eta atarratzeko turismo bulegoetan. Horiek gainagusiak, baina lenik aruarekin pundu batxan. Eta horren aldetik e, guzkiak eraldi eta odeiak goizuntan ogeitalo osketako temperaturekin atxaldean ogeita sortze osketara luko dira termometroak eta kostalde partan eta asparnekaldean eguzki bete-betea izanen da Iakizia odeizu maitzola regeletuko direla garazialdean eta siberu aldetik e, bihar goizean eguzki gerreldi eta odeiak ere eta hor, ogeita iru osketako temperaturak eta atxaldean aldiz ogeita sehi osketako temperaturekin ortsantzaire izanen da Angiroan en urtarri ondarrean, otsaaiile martxoan izan nuolden ondotik leuntze ustaritzen daia eta miarritzeko herriei ondamenndi naturalizaera onartu zaie. Leuntzen bi familia etxetik behar izan ziren barnean zuten gehiena galdu ondoan,hirurogeita hamar euroko kalteak zituen batek ehun eurokoak besteak. Honda mendi eskuratzeko eskaera egin zuen Pigile motonia leuntzeko uzapezak, Ekainaren hemezortzian bildu zen ministeritzako komisioa eta geroztik ez berririk eta kasik zortzilabetez bea egoitea luze egidea salatzen dupiak gile motoniak. Eta ortalako uh, prentsa horreko bat mutatu uh, genuen duela zonbait uh, haste, uh, ez baiti nuen komprenitzen edo nartzen uh, zendako luze egidea izan zela, ikusiz uh, barne kaldian uh, zonbait uh, <coughs> ordu barne uh, rapostu uh, uh, baiko bat bat, uh, O kan sotela. Gorezaat ez da normala, sortzi il avaitte paxatu uh, eta, kaitia raporttu rapus bat uh, baikora edo edo negatiboa bon hori uh, uh, ez dabertzi problema ez genuen rapostouririk graza ez hori uh, ezin on uh, hartzekoa zen. Herri horietako jendeek, 10 eguneko epea dute egunkari ofizialean agertu egunetik beren laguntza eskaerak luzatzeko asurantzei uztailaren 28ko kazetan agertu da erabakia 10 egun beraz hortik landa Bazenbi urte baionako portuan zela gimaja ez deitu portugues itxasontzia eta ostegun ontan azkenean joanen da, puskaketako hori egoera txarrean sartu zen baionara eta ondotik nabeiro portugues armadoreak fallita egintzuen, ontziko sei gizonak errusiar eta afrikarrak ziren. Ez gehiago pagatuak eta etxera ezin itzuliz, portuko eta elkarte sozial batzuen laguntzari eskerbiz ziren. Jasko maiatzean itsasoko aferen administrazioak errantzuen nausiak untzia bere gisara utzi zuela eta erabaki horren ondoti giant ziren beraz beren herrialdetara geroztik Haifa Israeldar sozietateak erosi duontzia zebentzis deitzen da orain eta goizuntan behatziak irian utziko du Baionako portua Guztaritzen euskara ofiziala izaitea onartua denala ez, afera berriz aztertua izanen da funtsionaldi hontan Bilabeteren buruan. Momentoko erabakia ez estatua dela erranzoen paueko auzitegi administratiboak atzo, euskara hizkuntza ofiziala dela frantsesaren ein berean bozkatu zuen Guztaritzen kontseiluak Ekain ondarrean, ondotik prefetak hori auzitan ezarri zuen, Bilabete itxen beharko da beraz. Ordon beste auzi bat izanen da eta ondotik dute epaileek behin betiko erabakia hartuko. Pik du dit oso mendian gizon bat hilzen atzo Bel deitu kirola egiten zuen, oso mediko kaskotik saltu egin tak gero bere airegala edo pajasita etzaioideki eroriko handia izan duta gorpu gelditu da berrogeita hiru urteko Paristar bat zen. Eta atera dute Nafarroan hiru erregen maila deitu mendialdean min hartu zuen espeleologoa leize baten, ban, leize baten barnean kokatua zen berrogeita lau urteko gizona eta Nafarroako ospitalerat ereman dute. I <laughs> La Raimet Muskil di Barkose aterea Luze esku batean kondatzen altziren azken urteetan Siberuako herrietako festetako afitsak elebidunez egiten zituzten herriak. Beste herrien egitarauetan euskarak presentziarik etzuen, etzelarik presentzia simbolikoa. Siberuako herri elkargoak afitsak berriz ere elebidunean esarri naian diru laguntza proposatu zien festa komiteei. Gaur egun afitsak gehiago ikusten dira elebidunean, baina arrakasta horren zergatietan ez da dirua ezaugarri bakarra Aialdezko hoz herri elkargoko euskara batzorde buruaren ustez e, behesiki Marijo tornarrek egin dian lan senta junduk e, ikustea herriko komitetutako e, juntasliek arduradunak eta explicatzen eta bon e, hola de gabilten eh eta egunkeguinian lazba5 taileta ikaskenot tailetan egunkeguinian hambaosh tamashe herrietako bestak e, lebidintutok uste ja toia itinaz ez erbaten gero kale zerbait importantea badik uzkainik ustia izki batuik, eta ikustia afixetan horrek euskaen nulor eta lekhia handitzendik benen eta kol hentar sunaduk es mintzatzie. Eta hoy nahinekekeran euskaga geuago ta habo iskiwa tuki justen bali madak benat geuago mintzatzen bada eta bezesik euskaldune geuago gutiago gutia go mintzatzen bali madia enetako eztu eztu euskara salbatuiko afixeli batetan ikusiko baita. Herriko bestean afitzek dute oraingoz lehentasuna laguntza hortan eta baldintza da euskara frantsesaren ein berean ezartzea, hartzea bereziki Aiandez Oka Josek dionaz orain Kirola elkartei ere luzatu nahi diete proposamena euskalku uran ari diren elkartek berriz bere erabiltzen dute euskara haien komunikaziorako Aste ondarrontan izanen da, Jose Idiak apesa bertzalearen omenaldia hostiral gauean lehenik daundotik larun batean, bere lagunak saldoan etorriko dira seguraski, batzuta ularen gainean bere bizia kantatzeko edo dantzatzeko, eta besteak aldiz publikoan ezagutu duten gizona berriz ikusteko. Jose Bera ere horri zanen da bideo bidez, Paskalindok duen dokumentalean agertuko da, eda bideetako gizonazela Jose Idiak esplikatu digu Paskalindok. Ah, ez da dudai, ez da dudai, da herri giniak jauk, nola galdera berbera fausatu gaitut jakesa beberi di, jakesa beberi adiz berele kukuak ere bildu ditut eta <coughs> be, jakesek berak erraiten zautan, hastapen-aztapenetik enbata mugimenduan zela eta enbataan idazle ere, uh, mediak bazaztien untza uh, baliatzen, bai irratia eta siberuko botzain uh, sortzaile kantzen ere, irratian, gure euskal irratiak baino lehen ere hasia izan zen bertze irrati bat zuetan. telebista bat pasatzen zelari kamera entzinean finitu bertuen atxorutoki bat zuen media arekin, mediekin nun bait ah, uh, bat eta ulertu zuen aspaldi ogoi mendeko median transizioa izan entzela eta zuen lekuak atxikitzen alditu zuen askaine maule eta atarratzeko turismo bulegoetan Ostego nontan bestalde, festa eguna hundia izanendak Gipuzkoako getarian Elkano Marinela horatuko dute, munduaren itzulia eginik, mila bosteunta hogeita bian Juan Sebastian Elkano amazazpik gizonekin Andaluziako Sanlucar de Barramedako portura teldu zen, lurrera hori dute erakutsiko ikusgarri batekin. Denbora hartako itxasontzen iduriko bateraikia izan da, eta hortan elkanok herria zeharkatuko du, getariako etxetako balkoinak ere apainduak izanen dira. Ikusgarria atxalde untan, bostetatiko doiti izanen da erran bezala Gipuzkoako Getarian. Eta intzinadoa basena farroako musika festivala baigorriko helizan, ostegununtan Jesus Martin Moro keskainiko du orgina kontzertua, doni banelo itzuneko helizako organo jolea da hau kontzertua sortziak eta arditan izanen da, eta intzin seiak eta arditan Euskal Herriko musika tresnen aurkezpen bat eginen da. Kirolekin bukatzeko pilotan lehenik gazteizko andraarizuliaren leiaetako bigarren finalerdia jokatu zen barhar da, urrutiko etxea eta albizu nauziitu ziren Olaizola eta Beroizen kontra hogeita eta hamal finala ostiralean izanen da atzoko bi irabazleak urrutiko etxe talbizu, eskurdia eta Merinoren kontra hariko dira. Beti pilotan eskuuskan kanboko lehiaketaren bigarren finalerdia jokatuko da txsontan zazpietan lajetxe eta lanbe jariko dira zoho eta arizmen diren kontra, eta finala ondoko astelenean izanen da behatzeuntan. Eta futbolean donostiako errealak aldiz, itzuleko partida jokatuko du Eskozian, aberdin taldearen kontra, Europa ligako irugarren itzuliakari, behatzeak laurden gutxitan izanen da hori, eta oroi joanekoan errealak 0 irabazi zuela. Eta azkenik errukbian bian lagunarteko partidak izanen dira, zazpietan agileran miarritze tatak dira, eta sortzietan jandozen bai ona nukazelen kontra